Eh, bon dia a tots. Benvinguts a aquest acte que organitza l'Ajuntament de Figueres naturalment amb la col·laboració i també organització del Consell Municipal de Vilatenim. Si us assembla, donaríem peu als parlaments perquè ens expliquin una miqueta com s'ha fet aquesta obra de rehabilitació del cementiri de Vilatenim. Donarem pas al senyor Xavier Lodaví, que és el gerent d'urbanisme de l'Ajuntament. Hola, bon dia, bon dia a tothom. Bé, com ja saben, aquest és un cementiri que es va construir els anys 70 i va acabar l'any 73, per tant, en aquest, fa ja la vora de 40, de 40 anys. I és un, un cementiri que el va construir l'empresa Josep Romans amb una obra de l'arquitecte Enric Vinyes, que no sé si ens acompanya avui, que l'hem convidat, no? No el veig, no el veig, bé. Bueno. Llavors, a, a, a aquest edifici, amb els anys, es va anar deteriorant els seus murs eh, per qüestions de, de, la, de la fonamentació i de les infiltracions de les aigües de la pluja i a poc a poc es va anar, de, es va anar deteriorant i el, a l'abril del 2011 vam encarregar des de l'Ajuntament un informe a l'empresa Fecamp que concloia que havíem de substituir tots els murs i ens, a, ens avisava que un dels motius que s'havia deteriorat la, la, el cementiri era precisament per no disposar d'un sistema de drenatge de les aigües i que la infiltració l'havia fet molt bé. Bé, vam redactar un projecte amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i bàsicament els explicaré què és el que hem fet. El cementiri de Vilatenim, com la majoria dels cementiris rurals, acostumen a tenir un mur perimetral tancat amb un, amb un únic accés i per tant són recintes tancats que no, on no hi ha relació entre l'interior i l'exterior. Nosaltres, al el, el fer els nous murs, que els hem fet per la part interior del, de l'antic mur, vam volgué donar-li transparència, eh? perquè des de l'interior del recinte nosaltres poguéssim veure un paisatge tan, tan fantàstic com el que ens els envol, els envolta. Eh? Per tant, una de les primeres qüestions va ser construir els nous murs, uns murs de formigó ben assentats en el terreny, amb aquesta transparència, perquè participéssim del, de l'exterior. Un altre dels temes que ens va semblar molt interessant va ser traslladar tots els serveis a l'entrada. Per tant l'entrada passa de ser una única porta a ser un espai. Hi ha un edifici simètric amb dues parts on hi han els serveis del, del cementiri i aquest és un espai de transició des de l'interior a l'exterior que no, no només és una transició física sinó que nosaltres ens imaginem que és aquell espai que quan un entra es desaccelera el seu, la seva vitalitat es va concentrant i quan entra dins del recinte doncs està amb una predisposició per l'oració, pel record i per fer doncs, la, una mica de meditació i aquí en el, en el cementiri. Aquest primer espai, una vegada accedim a dins del cementiri, és l'espai on hi ha ja la creu, i és la, la, com el vestíbul de recepció del, del cementiri, una creu que hem respectat i hem volgut realçar i per tant li hem donat un entorn nou una creu que l'arquitecte l'Enric Vinyes ens explicava el, fa, fa uns dies que va intentar canviar-li les proporcions, fer la, la part horitzontal més llarga amb, amb la idea que la creu abraça la gent que entra al cementiri. Eh? És un, una idea eh, de l'arquitecte que, que, que es pot veure a la, a la creu. Bé, altres coses que hem volgut fer, doncs fer-lo lo més amable possible. Hem fet uns païments, unes jardineres amb veures. Hem, hem plantat bugambílies a tot el perímetre per amorosir i fer més dolç el mur de formigó, passa que hem de tenir paciència i esperar que creixin i, i tapissin tot el, tots els murs i hem fet aquest sistema de de les aigües que surt que, que, que van fins al rec eh, per a, mm -hmm. assegurar que tot el, el cementiri estarà en condicions. Bé, res més, aquestes obres han, han, han costat 180.000 euros després de la baixa que hi ha hagut i després de, la, de les obres va tenir un, un pressupost inicial de 260.000 euros que 60.000 els aporta el Pla Únic d'Obres i Serveis per nuclis rurals i els altres 200.000 del pressupost municipal, hem fet un estalvi de 60.000 euros que com l'Ajuntament es va, va comprometent en el seu moment serviran per construir més nínxols per augmentar la capacitat d'enterrament del propi cementiri és un projecte que ara estem començant a redactar ara que ja hem acabat l'obra i sabem quina és la xifra final de la que disposem per acabar en nosaltres la veritat és que ens fa molta il·lusió haver, haver fet aquesta intervenció en un espai tan delicat que per les persones el cementiri té molta importància i haver-lo deixat en aquestes condicions que ens sembla eh, que ha quedat eh, força bé i especialment que hagi sigut un projecte redactat pels serveis tècnics. Amb aquest aspecte voldria felicitar en Joan Falgueres i en Jordi Ricard que ens, que ens acompanyen que han fet una molt bona feina, el, en Martí Pou, l'enginyer, l'Isidre Juer l'Aparellador, l'Emili Gispert, en Xavier Garcia, Fisersa, Fisersa Eco Ecoserveis, tots els serveis municipals, a l'empresa Construccions Leimat, de Palau que ha fet l'opera principal, a l'Antoni Moner, de Vives Moner, que ha fet tota la jardineria, a l'empresa Transports i excavacions en Jocard, que ha fet tots els moviments de terra exteriors, que amb el temps tindrem un espai de, de, de gespa bueno, de, de naturalitzat, ara... Un, ja hi ha ja sorra però ja, ja anirà creixent l'herba, i els germans Carrasco que han pintat el recinte. I després molt especialment voldria felicitar la brigada municipal, que sempre hi són, eh? són, els, són els últims que arriben sempre per rematar l'obra, per totes aquelles cosetes que ens hem deixat i que no hem previst, ells venen i acaben, i acaben tota l'obra. Eh? La brigada sempre hi és, sempre respon, i per això volia felicitar-los especialment. Gràcies. Bé, a continuació pren la paraula la presidenta del Consell Municipal de Vila Tenim, la senyora Dolors Vinyoles. Bé, bon dia a tots i donar-vos les gràcies perquè malgrat la tramuntana doncs ens heu pogut acompanyar aquí. Jo només vull fer explicar-vos quatre anècdotes des del primer dia que, que vam demanar a l'Ajuntament de Figueres, amb el llavors alcalde Santivila, Vila, doncs que veiem les parets del cementiri doncs molt malament i recordo doncs, el primer dia que en Quim Felip ens va dir no, són quatre esquerdes. <ríe> Llavors bueno, va començar tot el procés de revisió de les parets, eh, es va veure que realment era molt necessària l'obra i bueno, es va posar en marxa. Per nosaltres se'ns ha fet una obra eterna des de que es va començar el projecte, que es va començar a redactar tot, que es va començar a veure ja una mica encara i ulls, un cop van començar les obres, que ja tenia cara i ulls, se'ns ha semblat que era llarguíssim, però crec que finalment ha valgut la pena i que ens ha quedat aquí una obra molt oberta i per què no dir-ho, jo crec que molt més, don molt més sensació d'espaió i de seguretat. Abans quedava molt tancat i ara tenim un entorn molt obert i que realment crec que ha valgut la pena. Nosaltres, demanar també Gràcies a l'Ajuntament per la seva paciència, perquè hi veiem coses que, que, bueno, que no acabaven d'agradar, els hi hem anat dient i han anat intentant corregir i fer tot el que els hi hem demanat. Des d'aquí agrair-ho molt perquè realment han tingut paciència. Com molt bé ha dit en Xavier, les obres no estan ben acabades. En breu, si no ho tinc mal entès, començarà la part dels nous nínxols i columbaris, que això sí que per la gent de l'Avi la tenim ens heu reclamat amb bastant insistència, doncs en breu es, farà, es començarà amb les obres i ja es podrà fer doncs, aquesta obra. Per part meva, res més, m'agraviu-vos una cop més la vostra presència i a totes les autoritats aquí presents. Bé, com ha explicat en Xavilo David, aquesta obra en part ha estat financiada pel Pla Unit d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu també avui ens adreço unes paraules la Isabel Moradàs, que és directora, directora territorial de Governació de la Generalitat a Girona. Moltes gràcies, alcaldesses, gerent i a tots els que esteu aquí presents. Eh, moltes gràcies per haver-nos convidat en aquesta llarga, però bueno, surtosa i fructuosa inauguració, amb aquesta creu magnífica que ens abraça a tots, com m'explicava el gerent, i per banda de, del govern, doncs, felicitar-nos que, que hagin pogut col·laborar que aquesta rehabilitació s'hagi pogut fer, s'hagi pogut portar a terme, felicitar els tècnics de l'Ajuntament perquè la veritat és que, com deia el gerent la, la idea que han tingut perquè aquesta, aquesta obra quedi integrada en el paisatge és molt bona és magnífica i felicitar-nos tots perquè, perquè finalment aquest tipus d'obres que donen un servei als ajuntaments donen un servei al ciutadà i tan important com és aquest doncs es puguin portar a terme moltes gràcies i que pugueu continuar endavant amb les reformes i amb l'aplicació. Bé, i ara, per acabar el torn de parlaments, pren la paraula l'alcaldesa de Figures, la senyora Marta Felip. Bon dia, bon dia, delegada de Serveis Territorials, tinent d'alcalde, regidors de l'Ajuntament, alcaldessa de Vilatenim, gerent d'Urbanisme, germans de la Salla, que molt amablement ens venen a beneir aquest cementiri, i els principals protagonistes d'aquest acte que han de ser els veïns i veïnes de Vilatenim. Molt bon dia. Avui finalment podem inaugurar amb un dia magnífic que és el que és aquest, aquesta reforma del cementiri de Vilatenim, aquesta reforma de murs perimetrals que, com deia en Xavier Lodevit, el director de l'obra, mitjançant una reforma dels murs hem volgut donar un caire nou en aquest cementiri, hem volgut integrar, hem volgut fer entrar aquest magnífic entorn, aquest magnífic paisatge que envolta el cementiri, on es pot veure des d'un cementiri municipal, des d'aquí mateix la Serra de Rodes, si mirem cap a aquella obertura que ens queda a nord, el Canigó ben nevat, aquest magnífic entorn de Vilatenim, el nucli més rural que tenim a Figueres, que l'hem de conservar com sigui, la facilitat i la possibilitat de viure ben bé a poble a un pas del que és el centre urbà de Figueres, això no té preu. I realment doncs, aquesta obra, que ha sigut llarga, molt llarga, però que finalment ha estat ben acabada, encara falta el que és la construcció de nous nínxols, que això també sabem que és llargament demanat per part de vosaltres, doncs, finalment, aquesta obra és un pas més per al que és aquest compliment del projecte de govern, d'un projecte de govern que va començar en el mandat anterior i que pas a pas, lentament o més ràpidament en alguns casos, podem anar complint i aquest serà el nostre principal objectiu agrair a la Generalitat aquesta subvenció de pla únic d'obres i serveis que ha, que ha contribuït a finançar l'obra i que sigui un símbol de la recuperació de la Generalitat i de la possibilitat de que vagin continuant i ampliant-se aquests plans únics d'obres i serveis que ens han ajudat a construir Catalunya poble a poble, municipi a municipi, ciutat a ciutat, el finançament a través de Pla Únic d'Obres i Serveis sempre ha estat essencial per a la construcció de Catalunya i esperem que després d'una parada forçosa durant un parell d'anyets, siguin aquests els principals fons de finançament del que és la rehabilitació i la construcció de pobles i de municipis. És un símptoma, potser, anomenar avui el Pla Únic d'Obres i Serveis, una senyal per tornar a la normalitat en aquests finançaments que ens ha quedat parada durant un temps. facilitar ai, fel, Felicitar no, no l'empresa, l'EITMAT de Palafrugell, que amb molta delicadesa, amb molta cura, ha permès avui que inaugurem aquesta obra i realment que quedés perfectament integrada a l'entorn Felicitar els serveis tècnics municipals, eh, el gerent d'urbanista, tots els arquitectes, enginyers i de personal que ha contribuït tant en la, la redacció del, del projecte com la direcció de l'obra i felicitar, com deia també a la, la brigada municipal, el personal del cementiri que són els que sempre hi són tancar obrir i al final són els que fa, acaben fent l'obra en el mínim detall. Esperem que us hi sentiu molt bé, veïns de Vilatenim, en aquest cementiri. Esperem que puguem seguir col·laborant des de l'Ajuntament el que és la cura de Vilatenim a través de la seva alcaldesa. Tenim sempre fil directe. És com si la tinguéssim ubicada a la plaça de l'Ajuntament número 1. Però tenim... sabem que la Dolors se'n cuida molt, molt de vosaltres. I agrair doncs, la vostra presència en aquí però el que us agrairia moltíssim és que poguéssiu disfrutar aquest espai, que vinguéssiu a passejar i que realment vinguéssiu a vetllar la vostra família, els vostres morts, que finalment és el que està destinat a aquest edifici. Des d'aquí veig 1973-2013, 40 anys d'aquest cementiri que va una mica unit a la història de Vilatenim formant part de, de Figueres, d'aquesta integració que es va fer un parell d'anys més tard. Doncs realment, 1973-2013, 40 anys d'aquest cementiri de Vilatenim que comença una nova etapa amb una reforma, amb una nova estètica, amb una nova imatge que serà preciosa quan hagi acabat de florir tota aquesta verdor que s'ha cada ha de, ha de a les parets, per tant, comença una nova, una nova endança d'aquest cementiri de Vilatenim 2013 cap endavant. Moltes felicitats a tots. Bé, fins aquí l'acte d'inauguració d'aquestes reformes de la cementeria de Vilatenim que han organitzat conjuntament Ajuntament i Consell Municipal de Vilatenim. Ara és el torn perquè el germà Jesús i el germà Marià, els dos germans de la salla de Figueres, en realitzaran una petita celebració religiosa. Molt bon dia a tothom. El nom del rector, mossèn Joan Güell, que no pot venir en aquest moment perquè té les celebracions a Sant Pere Pescador i altres parròquies veïnes, m'ha delegat a veure si podia fer també la pregària per tots els que estan aquí descansant esperant la glòria de la Resurrecció i ferien la benedició que marca l'Església per a aquests llocs sants. Per això que nosaltres diguem el camp, camp Sant, Campo Santo o Cementiri en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. O Déu de tot consol, vós heu decretat amb justícia que els cossos mortals que havíeu format de la Terra tornéssim a la Terra d'on van sortir, però en un designe misericordiós heu convertit aquesta sentència de càstig en una prova d'amor. Vos Vós procurareu Abraham, pare dels creients, una sepultura en la terra promesa. Vos vau exalçar i premiar la pietat de Tobit quan enterrava els seus germans. Vos que vulguero que el vostre fill únic fos posat en un sepulcre nou del qual havia de sortir vencedor de la mort per oferir-nos la penyora de la resurrecció futura. Us preguem, doncs, Senyor de la vida, que aquest cementiri, lloc de sepultura, construït a l'ombra de la creu, com han dit molt bé, amb els braços ben oberts, pel poder de la vostra benedicció, es converteix en lloc de repòs i d'esperança, que aquí els cossos dels difunts descansin en pau fins que ressuscitin ilmortals quan tornarà gloriós el vostre fill, que aquí el pensament dels que encara vivim Selevi a l'esperança eterna, que d'aquí pugin a vos pregàries acceptables en sufragi dels que reposen en Cris, perquè jo hem per sempre la vostra misericòrdia. Pel mateix Cris, senyor nostre. Amén. Podíem reçar ara, com cristians que som, per tots els vostres familiars que teniu aquí, jo d'una forma especial, per aquell mossèn Josep Pujol que vaig conèixer últimament que descansa aquí darrere i per tots els difunts en general com no conec ningú tots els que estan enterrats aquí que són fills de Déu preguem al Senyor de la vida i de la mort Pare nostra que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom vinga a nosaltres el vostre regne facis la vostra voluntat acima la terra com es fa en el cel. El nostre, el nostre pare de cada dia, doneu-nos, el dia d'avui. Perdoneu, perdoneu les, les nostres, nostres culpes, així com nosaltres perdoneu als nostres deudors i no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació. antes de nos de qualsevol mal. Amén. Que tots els fidels difunts per la misericòrdia de Déu descansen en pau. Amén. Amén. Podien cantar tothom el camp, que jo crec que tothom sap, victòria tu regnaràs, perquè és el símbol més maco que té aquest cementiri a l'entrada, ben cèntric. Eh? Una cru senzilla, sense el cris, perquè el cris hem de ser tothoms. Tothoms són una mica crits que hem d'estar clavats a la creu, per això que no han posat el cris autèntic. Està buida, però una cru amb molt de significat. Victòria tu regnaràs O creeu tu ens oh, salvaràs. Moltes gràcies a tots. Dale.